nee olla. on ja ku sakkoa sitä ei ole syttynyt. siellä palaa yksinkertaisesti kiitan taistelivat yeah, because, uh, i think uh, maybe this is pakin taru on ehtinyt jo Juhlavan tuntuu sen jakson numero 20. Toista kertaa kolmienisesti ollaan mukana, eli otetaan keimeihin mukaan Suomen Turusta Miika Laine. Joo, kiitos. Ja tosi tarina on sekin, että pait, paitsi ihan muita syitä varten, niin kävin puvuun ostamasta tänä Huomenna sitten 20-vuotias jakson kunnioitus vedän spriki päällä jossain. <summe> Mä ajattin, se päällä siellä sitten kuitenkin. Joo, huomen mä saan sen, että siitä pieni mittatilaista hommia tämmöisenä. Okei, okay, no mut seurausjakso sit on, niin tota, voidaan pitää jäl jälkijuhlakaffet sit, niin mäkin heitä jotain. Niin sehän vaan, se kahdekymmentäjakso on niinku virallisesti on. Niin, no tää on se, mut. <laughs> Okei, okay, no niin, paskapuueet siksi ja otetaan sitten tuolta noin Suomen luonnon kauniista Tornion kaupungista Jussi Lilja. Terveyttä, tervettaas. Tervi Jussi, sulle ei varmaan mitään säätö, mitä pukuisit hommannut. No. En mä, kun tää vasta kolmas niin ei oo vielä aiheutta juhlaa. Mutta <sutokkukun> playoffit kuitenkin lähestyy. Jep. Pelipäivät on oikein isoja juhlapäiviä, puoli jos toisin. Mutta on niin tällä kertaa epistolana on se, että kaiken näköisten muutospuheen jälkeen niin päästään, päästään puhumaan itse tosi peleistä ja sitten niistä kyydistä pudoneista, Eli tänään homma nimi, että joukko, että Päätti eilen illalla, keskiviikkona kun tätä täännitetään, niin tiistai-iltana päätti kautensa. Eli Tampere Ilves ja Turun Palloseura, niin ne käsitellään omissa jaksoissaan. Me tehdään Miikan kanssa TPS Wrap-Up Special tuossa, no niin, Jaka Keritään ja Tampere Ilves, sitten puhutaan enemmän tuolla yhteydessä, mutta Pelikans ja Blues jäävät myös sitten rannalle pelikaansin hieman dramaattisemmin. Blues, eli tuossa oli jo aika odotettavissakin. Tota noin, otetaan ensiksi tämmöistä niin kummaltakin tämmöiset näin päällimmäiset fiilikset, niin uskotteko ennen kauden alkuu näistä joukkueista enemmän, plusista ja pelikansista, että onko tämä yllätys, että ne on pihalla playoffeista? No jos mä aloitan, niin itse asiassa mielenkiintoista tänä aamulla katsoisin, että meillähän oli se veikkaus silloin. Koko se on totta. Sarja taulukosta, niin oli siellä plus aivan oikealla sivulla, että no, niin huomasin, että otin myös me oltiin samaa mieltä, ja oli myös Veikkaaja laittanut sitä tuohon 11 ja 12, Siinä <köhön> sinänsä aika osuus ehkä oikein, Mulla taisi 11, mä en muista ulkoa. Sulla oli 11, mulla oli 12, ja veikkaajalla oli 11, että sä olit Veikkaajan kanssa samaa mieltä, ja ehkä se sitten oli, että sitä odotusta, että pelikas meillä taas sijoilla olla kanssa, Et meillä oli yhdeksäntänä muistaakseni niin molemmilla se. Joo, näin oli, että... Että että tuota... ehkä se pelikanssi tässä mielessä vähän se alisuorittavaa tietysti. No kyllä kun puhutaan pelikanssi enemmän, niin se on kyllä se on tämän kauden kuva oikeastaan. Että tämä aika kaksijakoinen kausi koko joukkueelta. Mm. Mitä Jussi ennen kauden alkuun, niin, niin miltä, sun, miltä porukat sun mielestä näytti silloin, kun paperilta ennusteltiin? Tota, no, niin, Uskoitko sä, että Bluesilta löytyy vielä uutta ihmettä? Äh, kyllä mulla oli semmoinen tuntuma, että ne olis tosiaan tässä kierroksilla, ne olis jollain ihmeen konstilla hillannut itsensä kympin tai korkeintaan yhdeksänneksi. Et... Ei tämä nyt yllätä, mutta kyllä mä olin aika vahvasti sitä mieltä, että he olis ollut myös playereissa tänä vuonna. Joko sitten jäänyt sääli tai vetänyt taas jonkun ihmeen sieltä hatusta. Mutta peli kanssa, siitä on yllättynyt. Kyllä mulla oli kutina, että hän olis pystynyt, pystynyt jatkaa siitä viime kaudesta vielä samalla ta tavalla, että olisi mukana playereista tänkin vuonna. No, niin ei nyt sitten käynyt, ja pelikans tosiaan meni aika kalkkiviivoille, mitä eilen raportteja luin, niin tota, että et pelikansa johti Tampereella 0-2 tapparaa vastaan parhaimmillaan, mutta sitten tuli yhtäkkiä tulostaululle ilmoitus, että Saipa johtaa lukkoa 0-3, niin siinä kohtaa kuulemma veti koko joukkue aika sykkyrälle, et, mikä on totta kai mm. ymmärrettävää, kun et, et, ei, mikä se ei enää omiskäsi siinä kohtaa, niin, niin, se on varmasti aika, ra aika raaka tilanne. Sinänsä mutta... ihan hyvä asia mun mielestä tohon kohtaan, just kun oli kuitenkin se spekulaatio siitäkin, että käviksi saipaa kylmät, koska se TPS-maali hylättiin. Hmm. Siinä tps sen pelissä, niin nyt ei jättänyt sitä enää, mitä jussittelun varaa sinänsä. Ei, jos Saipa kuitenkin hi hilas lopulta itse asiassa siellä yhdeksän, mikä mun mielestä varsin kunnioitetaan, mutta et... ei puhuta Saipalista niin vielä. että Mennään nyt tarkemmin tonne Espoon suuntaan ja... Ihan näin ensimmäisenä, niin, niin mitä, mikä teillä on semmonen niin ykkösasia, että mikä Espoos meni nyt tällä kaudella vikaa? Jos vaikka Jussi aloittaa tällä kertaa. Niin, mikähän siellä toi tois sitten semmonen yks... Tietysti ne kauppas tämän... Tämän, tämän, tämän... Tämä nyt se pelaajan nimi, joka... Siis Teemu Ramsterin, niin... Kyllä, niin... Mikäköhän siinä meni kans aika iso osa... Joukkueesta, että tota... Että... että en mä nyt sano, että se siihen lopuisesti kaatu, mutta kyse oli aika merkittävä isku meikäläisen mielestä. Kyllä, siis se, on, se on totta kai siis joukkueen kultakypärä, niin se on hauska katsoa, sit, mitä niinku kaksi eri reaktiota tässä liikasisällä on. Et tota, Espoossa lyötiin, käytännössä lyötiin hanskat tiskiin ja joukkue kuitenkin yritti tsempata vielä, mutta aika se kierre oli niin, niin syvä, että sieltä päässyt irti, mutta sitten mitä Porissa tapahtui, Dixon lihoiksi kaskumaa 14 pelin voittoputki, niin sikäli niin kuin aika mielenkiintoisia että mitä se voi mennä, mennä niin kuin noin laajalla, mm. laajalla skaalalla. Mutta tota no niin, kyllä, mä itse kanssa vähän, tota, että et, et joukkueen niin ehkä sit, sitä, sitä, tota no, sitä syvyyttä ei siitä ollut tarpeeksi, että Ramstedin pystytään sisäisesti paikkaamaan, ja sit nämä sisään että hankinnat, niin Vesse ja dravetskin, niin taas kumpikin olla miinustilastossa heti aika kärkeen vähillä minuuteilla vielä, niin. niin Joo, mulla on siinä tilastotkin, katsoisin, että miinus 10 miinus yhdeksän, 14 ja 13 ja ottelussa, niin lyhyessä ajassa, niin nakuttanut aika paljon miinusta kyllä. Joo, sitten myös oli Mark Liiga, niin ei kyllä ollut plussille vähän tuntuksi vaan niin kuin kaikkien muiden joku, että, että Boris Traveski tuli vähän jämänä, ja sitten Mark ei, Liga, Traven, tuli yksi slovakkiasta, että sä olet sekoitanut tuohon Umisevitsiin, joka meni tappaan. Ei Umisevit, niin, joo, niin, joo. joo. Mulla ei ollut faktat halus, mutta... <laughs> Mutta tota, no, niin Mark Lee oli kyllä tällainen, että... Joo, Leehän, tota meni saipaan, että aika iso, isoin odotukset, että hyvä rooli oli tarjolla, mutta sitten taas taisi olla rikki siinä alkukaudesta, ja ei päässyt oikein pelaamaan, ja hommaa, eikä lähtenyt tällä kaudella luonaamaan, mutta... Mut, tota, sitten taas niin plussissa, niin okei, se oli se kierre meneillään, jo, mutta jotenkin tuntuu, että niinku luovut, et, niinku kaikki tämmöiset johtavat, tietyllä lailla johtavat pelaat vähän niinku heitettiin syrjää, että et ensiksi tota, no, niin, sitten myyti, myytiin, sitten Kamilo Miettinen, joka oli kuitenkin niin tämmöinen käsittääkseni melkoisen tärkeä puku myytiin, ja sitten niin vielä Marjamäkin heivottiin siitä, että mm. niin koko, koko niin toi kalusto. Juu, ja se alkukaudella, mä muistan, kun ö, aina hehkutettiin niin se ensimmäisessä jaksoissa sillä, että plus on todella kova, ja varsinkin kotona, ja näin, niin kyllä mä tota katsoin, niin oli se aika silmän lumeltu, just nimenomaan silloin syyskuussa, mutta silloin oli vielä tämä ja Teemu Rinkinen ja Ramstedin, kun siitä just lähti, niin se kuolle ja kuotti aivan täysin, että nämä muut janttäret sitten hävisivät ja e, Nieminen ei taino vissiin loppukaudella oikeastaan enää pelatakaan. Ei, ja sit täytyy sanoa, että niinku paskaa tuuria myös, että tota, on no niin ehdottomasti niin iso isku nimenomaan tätä tota lisä, lisää skorausta tuova kaveri, niin tota Miro Aaltonen loukkaantui junnukisojen edeltävissä ensimmäisessä pelissä, anteeksi. Niin, niin kausi ohi, ja hänellä oli kuitenkin toista häkkiä siinä kohtaa, niin, niin olisi ollut iso apu. Apu totta kai, varsinkin kun Rinkinen veti ihan jäihi jossain kohtaa siinä. Niin, niin. Mm. No, että kyllä tota, ei nyt mennä siihen joukkueen rakentamiseen vielä niin syvemmin, että tota, on hetken päässä, mutta tota, no, niin, jos mietitään, että misä bluesit oikeastaan onnistu tällä kaudella, niin en tiedä sitten, että et, kun se, se ei nyt meni, mitä, mitä Mika ajatellaan, niin se meni me, meidän veikkauksen mukaisesti just niin oikeille sijoilla oikeastaan. Jussi, ehkä odot, Jussi odotti vähän, vähän parempaa. Mutta tota noin, niin, ja mä kehittin sen takaportin, että jos joku jänishatusta löytyy, mutta en uskonut siihen ja näin siinä kävikin lopulta. Et, et tota noin, niin, niin, en tiedä. Voiko sä sanoa, että, että, että niin kuin seurana olisi oikeastaan mikä onnistunut? No mä itse ainakin listasin paperin tähän. Niin kyllä on hyvä kauden aloitus sinänsä, niin se oli positiivinen. Totta kai se on vain yksi asia, ei auta paljon, vaikka aloittaisi hyvin, mutta maalivahtitilannekin on kauttaaltaan hyvä. Ei ole niin kolme hyvää maalivahtia, mutta se on samalla vähän niin kuin ongelmakin oli. Eriksmanikin, minä muistan, oli epävarmuut ja vaihdettiin pois. Ja muistan, mikä peli se taisi ollutkaan, niin oli sellaista. Mutta mut, mut kokonaisuudessaan plussijoukkoista voi vähän sanoa sen, että siellä ei ole ykkös tämmöistä maalisylkiä, ei ollut eikä loppujen lopuksi oikein ykkösketjuakaan. Et ainut hyvä asia, mikä mä tähän sain, oli Kuusela Sallinen kaksikkoja. Se oli tämmöinen ainut pala kierroksesta toiseen että Joo, joka... ja, ja tot, totta kai Ramstad, jokaista joukkoa, joukkoon. Tota... Joo, aivan. Mutta mut, tota, no, niin, kyllä minä sanoisin, että tietynlainen onnistumisen puoli niin on ehkä, että et semmoista, jos ajatellaan niinku kaukalla ulkopuolella, ehkä semmoista blues-kulttuuri onnistutti nyt luomaan, että et siellä niinku yleisömäärä lähtivät nousuun. Ja tota noin, että jotain siellä Espoossa nyt saatiin se kuviot selville ja nyt niin kuin uusi maininki sinne, sinne taloon. Niin tota, sääli sinänsä, että se tulee vähän niin kuin pari vuotta myöhässä, että ei se Aalloharjalle nyt pääse. Mikä mm. tuossa oli monta hyvää vuotta, mutta tota noin, niin kuitenkin niin se, että nyt se, niin kuin se hyvä juniorityö, niin, niin se kääntyy myös siihen, että jotakuta kiinnostaa että tulla katsomaan niitä hedelmiä myös. Mm. Tämä on okay. kyllä... Sinällä on ihan hyvä mahdollisuuskin, että nyt jäävät sitten ulos playereista. Ja kun justiin valmennusjohtakin vaihtui, tai että Marjimäki pistettiin ulos, niin tavallaan aloittaa puhtaalta pöydältä koko homma uusi. Kyllä, siihen voitaisiin mennäkin seuraavaksi. Eli olette varmaan, että oletteko samaa mieltä kanssani, että näyttää siltä, että Blues on tämmöis uudelleenrakentamisvaiheessa se vanha... Vanha ydin sieltä pikkuhiljaa lähteneen mun mielestä viimeiset niin oikeastaan palaset, niin ajatellaan, että sieltä lähti noin pari vuotta takaperin, on lähtenyt lajuiset veljekset, toinen salli lähti menemään, öö, on näitä tota, just miettisiä, kähköisiä, Mikko Koskinen oli silloin isossa roolissa, mm. tämmöisiä kavereita, sieltä on niin se taitaa, taitaa, taitaa, näitä omaa juniorin nää helmet on lähtenyt, on Juuso Ikonen totta kai, tulee niin uutta tulemista sieltä, mutta et ei se kävi se on niin kantava voima siinä, niin, niin nyt on jännä nähdä, että mihin Blues menee tästä, koska tota, no, niin Marja Mäki oli, oli just tätä niin kuin, kontrollilätkää ja niissä sitten on modernia lätkää, niin nyt tulee taas Jyrki Aho, joka peluttaa tätä niin kuin, toista, vasta, vasta, vastakkaista koulukuntaa oikeastaan, eli tätä niin pyst, pystyyn menemistä tätä, niin kuin, oikein niin jyppiläistä lätkää. Mm. Niin, niin, mitä luulette, milmoinen profiili ensi kaudeksi on tulos? Niin, mitä mä nyt katson? ihan... Tämän hetken sopimustilanne, niin puolustuksestahan nyt itse asiassa vielä löytyy. Se on kaksikin paria, jolloin ensikaudan sopimus. Mutta muuten ihan hajottaisi hyväkkäjiä näin. Nimenomaan esimerkiksi, mikä nyt sitten osuu silmään, niin öö, ei tämä itse asiassa oikeastaan ole. Nimi, nimi, nimimiehistä ehkä se oikeastaan Tommi Sallinen on ehkä ainut, kenellä ainakin montia tietojen mukaan on vielä ensi sopimus. Joo, sen mä tiedän, että Kuuselalla ainakin loppumassa, ja olin kuulevina, niin että Tapparan suunnan oli huhuttu, mutta... Joo, mutta puolustuksessa sitten oikeastaan, että sieltä löytyy Konkari Henry Laurilaa ja mitä sitten on Mikko Kuukka, heillä ainakin, Jonas Jalvanti, joka pelasi sitten vissi aika paljon Laurilan parina, niin löytyy vielä sopimuksia, Lars Volderillakin on vissiin sopimus ensin mutta mut muuten on no, paha mennä sanomaan, että et mitä Aho sitten ajattelee tästä. Jäljellä jääväästä aineksesta ja ei kaikkea tietystikään, kyllä siellä pitää olla plus junioritoiminnassa, että mit, mitä sieltä sitten on tulossa, että niin pitkällä kyllä katsonut, mutta en mä usko, että niin hirveästi, kyllä mä luulen, että tämmöinen loisteleva joukkue on Senskauden ensikauden että ei, ei mikään semmoinen, ehkä sellainen, mun niin mielestä jyppi on kuitenkin vaan vähän hyvinkin tarkasti roolitettu, on noin halarimiehet ja pistemieto erikses, että en en usko, että ihan niin pitkän niin kuin kautta ajatellen pystytään niin su suurta muutos tekemään. Hmm. muistatteko mikä tilanne on tuossa maalivahtiosastolla että kun jossain saan oli huhu että Mikko Koskinen siirtyy plussiin. että oliko se varma tieto vai... Täällä on Blues nappasi ykkösmaalivardin ja puhutaan joo joo. No. Kyllä, kyllä. Tää on tota noin niin, 11 päivä tammikuuta luutine. Imo Kunnariin toimittamana on tulos Plussiin, Mikko Koskin ensi kaudeksi. All no. no niin, no se on tietty iso vahvistus sinne, sinne peräpäähän sitten, mutta tota no, niin, mitä tulee noihin tuohon Plussi juniorityöhön, niin, niin tuossa kattelin, niin taisi olla aika kärkipäätä taas vaihteeksi joka sarjossa, että et ehkä sieltä on taas tulossit jotain omikasvatteen, mutta kyllä sitten taas niin, niin, niin se on mielenkiintoista nähdä, että mitä se ahomeinikin sopii, että niin, työtelijäisjoukkuja varmaan tulee, varmaan aika hankalasti voitettavaa. Aika varmaan puolustus, puolustuspelin kautta, jos niinku koetaan, varmaan niinku koski viimeisenä muurina sitten. Semmoista niin mm. en tiedä. Jotenkin tuntuu, että semmoinen, niinku, miksi näitä kutsutaan Petri Matikaisen plusseja sparttalaisiksi? Niin, <laughs> en tiedä, onko ihan sama tulossa, mutta on niin. Mielenkiinnolla odottaa, mutta semmoinen kysymys ja heitä ilmoille, että, että, että ää, mitä olitte mieltä tästä, kun Marjamäki kenkästiin kesken kauden pois? Erittäin outo oli kyllä. Perusteena, tai mitä sillä tavoiteltiin, ei kyllä ainakaan täyttynyt. Että. Tavoitteenahan oli aloittaa muutoskierro joka valmistaa, varmistaa joukkueen tota, no, niin playoff-paikan saamisen. Niin. Sitä nyt ei ainakaan saatu. Että. Aika, sinänsä kyllä... Olisi voin ihan hyvin jatkaa, että kyllähän tuo ammattilaisarjas, ammattilais ammattilaisurheilu ja ammattilaisvalmentajat, niin, niin, totana, niin kyllä se suikkainenkin siellä pelikanssi niin kuin aivan loppuun saakka ajattelematta ensi kautta pystyi valmentamaan. Että en tiedä todeksi sitten Mikko Saarinen, kun ei hänkään mikään keltanokka on, niin, niin minkä takia sitten piti just tuohon kohtaan, kun siinähän sitten, no moni oli romahduksen hetkiin, mutta se oli oikeastaan yksi semmoinen oikeastaan kanssa. Yrit tutkalla näitä, että milloin Ramsteadin lähti ja milloin Marmaki lähti. niin silloin oli vielä kymmenen pelin jäljellä. Ja, ja tota noin, annut joukkueen, jonka oli sitten sen jälkeen suoraut voittanut oli tepsi, hmm. yuten muista, niin ei se, ei se missään nimestä saarisen alku, niin ei se ainakaan ei mitenkään, mitenkään niin kuin hyvin onnistunut. En ei, tiedä, mitkä tuli todelliset syyt. Ei siis sitä mäkin mietin, että, että joukkue oli aikamoisessa syöksykerteissy silloin, tai siis no niin monen tappion putkas, mä en muista kuinka monen, mutta. Tota, Eikö kuusi ollut mun mielestä? Se kuulostaa siihen hyvää, että alle kymmenen kuitenkin oli. Mutta sitten niin tota. Niin mitä Saarinen, sai se niinku hetkinen, Tepsi oli ensimmäinen voitto, mutta ei se kauhean montaa peliä voittanut loppukaudesti kuitenkaan. Mutta mut, tota, en tiedä, jotenkin tuli sellainen olo, että onko nyt sitten Marjamäille, Marja tota niinku se on lähdössä sieltä, niin onko se sitten niinku, ruvettu laukoo vähän totuuksiin tota vastaavaa? Että mm. et jos jollain okay. tavalla vähän niinku, riitasasti lähtee, mutta mä uskon, että se olisi kyllä päättynyt esimerkiksi sivulle tai muuta, jos sieltä jotain tämmöistä olisi ollut. Tota, mutta joka tapauksessa niin, tämä tulosurheilu. Tulos ei ainakaan ollut mitenkään ihmeellinen. Ei, ei, ei saarinen saavutti tasan tarkkaan kaksi voittoa Kaksi, yhden jatkoon aikavoitoon, yhden voittolaukausvoitoon. Ja tosiaan kuudestuttelussa tuli Turpi opa Ilvekseltäkin. <laughs> <laughs> tosiaan tuossa oli kyllä vähän semmoinen fiis, kun se potkittiin helmikuussa pihalle sieltä. Että siinä luusi johto on päättynyt pelata upporikas ruutiköyhää Ja tällä kertaa päätyvät järkimmäiseen. Joo, että toisaalta niin, niin se on... Mä veikkaan, että se varmaan vähän samanlainen ratkaisu tuossa, tai, niin... No ei se samanlainen ratkaisu, mä että tuo Ilveksen malli, missä Drive podcastin pois ja tuokkulauttiin kesken kaiken, niin, niin se olisi, olisi varmaan se ideaali, mutta että... Mutta tota noin, niin... Entiin, aika, aika sekava kausi lopulta kuitenkin, että tosiaan hyvä alku, ja sitten siitä, niin... niin aika, aika moista tuli, että... No, niin, hauska. että Mikan kanssa, kun puhuttiin tota noin, niin... Puhuttiin saipasta ja puhuttiin Plusista, niin kummatkin, kun heti sen jälkeen, kun vakuuttamatta, ne sieltä lastuu. Itse asiassa kyllä Plus tuli aika kaikkea alas. Lokaku oli oikeasti jo, kun nämä jälkipäivät pystyivät katsomaan, että onko punaista vai enemmän tuossa kalenterissa, niin kyllä on. Huono, kaikki muut kuukaudet on huonoja käytännössä, jos siihen syyskuuhun peilaat. Plus ei periaatteessa ei tule enää niin kuin mitään toista aaloharjaa ylöspäin. Ei, mutta ei niin silti niin kuin, mielestä, huonosti pelannut, paitsi sitten, kun on viimeisen aikana, niin sitten ei enää oikein mikään toiminut. Et ei se peli... Joo, se tähän kalenterit teikellään, Ei, ei, mutta mitä niitä pelejä näki, niin ei se peli sullanu ihan samaa tahtia kuitenkaan. Et se on sitten taas, kun muut heräs, niin, niin sitten taas, sit taas, niin ne ei oikeastaan päässyt enää samaa tahtia, ja sitten ei enää, niin, rinkinenkään ei enää osunut mihinkään, sit, mutta. <laughs> mutta joo, sitten on joukkueen kasaaminen, niin. niin... Täytyy sanoa, että ei siitä nyt kauhean hyvää arvosanaa voi antaa tietenkään varmaan kellekään näistä, ketä ja Siellä on pari muutakin porukkaa ylempänäkin, milloin ei oikein voi mitään hirveän kukkapuskaa lähteä sitten. Niin, niin, Ennen kaikkea tämä, että, että okei okay, Ramsted, sitä mä epäilin niin kauden alkuun, mutta sitten taas niin kuin, ei tämä Marko Rosa esimerkiksi kakkosentterinä kauheasti vakuuttanut. Ja niin kuin Miika sanoitkin jo hyvin, niin se semmoista oikein niin kuin ykköskorin maalintekijä puuttuu. Ja, mm -hmm. tota, no niin, mä en oikein tiedä, että kuka se joukko ykköspakki sit oikeastaan oli myöskään. No ei ollut ainakaan tämä, äh, muistan, että sä vielä on pistetty tähtipelaaja ja luottopelaajastatuksilla Artolaatikainen, joka sitten loppujen lopuksi polvimaumman sen jälkeen ehti pelaamaan. Ähm, hän pelastui 36 ja miinus 21 ylivoimainen huippu tässä pakkasen puolella olevimisessä. Ei se ei niinku ladan kaudesta kauheasti jäänyt, jäänyt kyllä toreille kerrottavaa. Ei, ei todellakaan. Mut tota, ja sitten toikin, että nimenomaan mielestäni ykkös oli suuri, että ei, plussista ei löydy enemmän pelejä pelanneet kuin yksi pelaaja, ketä on niinku selkeästi maalipainotteinen ja hän on Tommi Huhtala. Eikä hänkään niinku mikään niinku mun silmässäni ainakaan mikään maalintekijä no, ole. Ja... Ei, se, ei se mikään Joha-Pekka Haata tai Brian Wilson ei, mutta 22 maaliä kuitenkin Huhtala ei huono ole, mutta hän on ainut. Se pistää silmään. No joo, siis se on niin Huhtala vetänyt, sanoa oikeastaan, että mitä odotusarvo oli, niin ehkä veti yli sen nimenomaan. Niin, että se sitten että taas oli sikäli onni, mutta kuusellakin niin pystynyt ennen aikaisemmin tekemään maaliin, nyt sitten aika, aika hiljaista oli silsaral. Kymmenen no, Lopulta, mutta niin en tiedä. Jotenkin niin kuin tässä on vähän semmoinen... Tätä joukkojen profiili muistuttaa tietyllä tavalla esimerkiksi sitä, sitä mikä, mikä Tepsissä tavallaan oli niin hyökkäjä- tai että että on se, Sanotaan, että niin ykköskenttää saat mittat täyttävät laiturit, just että huuhtalaat, niin sulla on sullon ja tämmöisiä. Niin muut on sitä aika semmoista, niin mikä on parempi siellä alemmissa ketjuissa. Mm -hmm. Ehkä semmoinen, niin, niin kakkosketjun kakkos miehet sitten taas, että no. Miro Aaltonen, mutta eikö Aaltonenkin taida olla sentteri, mutta sentteri? Tota, tai no, laituri tai sentteri se taitaa pelata, mutta kuitenkin niin se oli ehkä vähän yllättäväkin siellä. Se oli yllättävä iso menetys. Ehkä sitten, mä en tiedä, mitä Juuso Ikoselta odotettiin, odotettiinko noin... iso rooli. rooli, Tietty miettinen veti vähän alle tasonsa. Sen takia löysi itsensä Turusta. Että ta, no niin... Mutta toi... ...pakki puolella, niin... niin... ...johtavaa pakkia kuin ei oo, niin totta kai se on sitten... Se on sitten kans hankalaa, ei semmoista niinku... Ei tossa oikein semmoista niinku ylivoimaa, että ei toi laatikainen, mikä on YV-asem mun mielestä ainakaan oo. Laurilla oli tietyllä tavalla, hän oli kova laukomaa ja kuitenkin kuusi maalia tehny ja... Joo, mutta silläkin ja, pauk joo, si ja. paukkuu se takalasi liikaa sieltä. Että... Kyllä se vähän on, Noinki. Että... Mm. <laughs> Noinkin. Mut toisaalta, aina voidaan tässä kohtaa sanoa, että jos se takasi harvemmin, niin se ei pelaa sarjasta sarjasta toisaalta, että... Joo, ja sitten sit tietysti myös tämä pakeis tämän, näin, Laura ja Jalvanti pelas pitkään yhdessä, niin molemmilla on 23 pistettä ja molemmilla miinus seitsemän lukemaa, niin se kertoo aika se on tasaisen huonoa periaatteessa. Kyllä. <laughs> Mutta kaiken kaikkea tämä näyttää siltä, että niinku Espoossakin on aika, voisiko sanoa vähän köyhät ajat. Että ei tämä niinku kauhean kallisjoukkueprofiililtaan ole. Että ensin tiedä, panostuksen panostukset tulos. että kuulostaa pahalta, että jos niinku näyttää, että tyhjää tulee sopimustilanteen kanssa aika pirusti, niin se on taas haaste paikatanne ne aukot sieltä. Mm. Tuosta, kun olen seurannut tuota Ruotsin asv ja tällä kaudella, niin kun siellä pelaa tämä haaparanen ASPLÖVEN, niin löysin tuin tuossa joku aika sitten vastaan uutinen kautta huhu, että ASPLÖVEN ykkös sylkiä Jacques-Laurent menossa bluesiin cs Käsittääkseni oli <köhön>, tilanne se, että Trukno jonkun, jossakin haastattelussa oli sanonut, että hän ei ensi kaudella aina Aasvenskanissa pelaa, lähtee Suomeen ja Bluesiin. Ja tämmöinen tilanne olisi siellä päin. Okei. Okay. monen pelaaja on kyse sitten? Joukkueen paras maalintekijä varsin hyvin pärjäs tuossa Aasvenskanin pistepörssissä. Mahtoiko olla ihan kympin kärjessäkin siellä. Että... Ja varsin nuori, 8 7, tai no, nuori ja nuori, mutta 8-7 syntynyt oli muistaakseni tämä Trukno, ja kyllä ainakin olen huomannut tässä, kun kävin taas Taspiovenin pelejä kattoon, niin oli selkeästi se ykkösnimi siinä hyökkäyksessä. No miten sitten, kun olet sitä sarjatason nähnyt enemmän, niin osaat varmaan vähän enemmän kommentoida kuin minä esimerkiksi, niin ää, miten se vertautuu liikaa, että vaikuttaako se ominaisuudet olevasta luokkaa, että se liikassa tilaa, että musiikki kavereja nähty esimerkiksi, ja vaikka niin Mestiksi koittaa hypätä niitten pistelingot liikaa, niin se ihan noin vaan meet. Että oliko tämä niin kaveri selkeästi muita edellä esimerkiksi? Äh, kyllä, siis en näe kyllä mitään estettä sille, etteikö se voisi liikassa pärjätä. Että kyllä kuitenkin A. Niin on se Mestistä kovatasoisempi sarja. No, siis se on taas, mutta... Niin. Niin tota, kysyn, kyllä mä näen, että hän siellä voisi pärjätä ihan hyvin, että en, en tietenkään samalla tavalla pisteitä kuin nyt tällä kaudella Aspilövinissa 50, eli 21 plus 22, 43 pistettä, Joo. niin en usko, että ihan vastaavanlaisiin lukuihin pääsee, mutta ei nyt varmaan kovin kauaskaan jäisi. Okei, eli siis sun, sun mielestä hän voisi ihan toimia kärkihankintanakin jopa? Miksei. No, no joo, se on... Kolme kautta kuitenkin AHL-säkin niin pelannut me niin, tämän minä... aikana, niin... Joo. No. Ah, okei, okay. ei ollut mulle tuttu kaveri aikaisemmin, niin... niin tota... Ja Edmund on tuo Loiralsin neljä, neljännen kierroksen varauskin, että... Voi, mikä ihan täysin sukkaa ollut. No, kyllä niitä on niitäkin. <laughs> Oho, niin on venäläisiin varsinkin. <laughs> joo, mutta... Ta... Jännä nähdä, että tuo kuulostaa siltä, että olisi taas pelannut, niin en usko, että se mitenkään hirveän kallis on, eli sikäli ei välttämättä mikään paha haku, mutta se olisi kuitenkin vähän riskaapeli, että kaveri vetää kuitenkin alsvenska, niin sieltä hankkii kärkipelaajat, niin se kertoo joko siitä, että budjetti on pirupiini piru että tosi tiukalla, tai sitten, että sitten haetaan leveyttä. Niin, ja sitten myös se, että kun eihän ole niin AHL suoraan suora alsvenska, niin ei tullut todellakaan, että siellä on itävaltaakin taustalla. No. On jopa AHL vuosien jälkeen käytyä EHCLissäkin pyörähtämässä 51-otteluun. Niin ja mitä nyt näitä tilastojen valosta voi katsoa, niin on myös ollut siinä AHL:ssäkin vähän tämmöistä tippuvaa tendenssiä. Joo. No mutta tota, mielenkiintoinen kaveri varmasti, että tota, katsotaan, päätyykö Suomeen ja päätyykö hän Suomesta ei ole kaukana nyt muutenkaan. Siinähän se on varmaan korttelin pääsi. Mutta, tuota no niin. mutta joo, onko, onko tuota no niin, bluusista vielä lisättävää, että selkeästikin niin, joukkueen rakennuksessa vähän epäonnistuttu ja tämmöinen uuden nahan luonti siellä käynnissä. Kyllä. Juu, ei. Siirrytään. Parempaa ens Siirrytäänkö kohti hiihtostadionia? Jep. All right. Eli tota, Pelicans... No, se on aika nopeasti. Varmaan voidaan katsoa, että missä meni, mentiin vikaan. Niin tota, että ei tässä kohtaa voi sanoa mitään muuta kuin tänne, että kärkipelaajat lähti ja lähti myöhään. Niin, niin se jätti kyllä järjettömät aukot, mitä ei paikkaa. paikkaan. osasto oli ihan hirveä koko kauden. Sulla on Jari mm. Kauppila sulla on Pekka Saariheimo siellä paikkaa, Inan, Ja sitten tota, no, niin, mitä Anselo Espositton rajanoo Marro, niin, niin siinä on just klassinen high risk Reward, ja nyt osu sinne riskin puolelle, ja lujaa. Jee. Oliko siellä tämä kuuluisa shokkitilanne silloin, muistaaks makke, silloin syksyllä, kun esposiittoi pelas käytännössä kuitenkin kohtuullin hyviäksi? Se ollut tämä juttu. Niin, Muist... mä en muista, mutta... Tämä... Ei... No, näin, no on... ei nyt ole sinänsä merkitystä, mutta, mutta kumminkin. Italiaan no. se päätyi. <laughs> Kyllä, kyllä itse tuli sellainen mieleen, että aika odolta just toi loppu vaikutti kuitenkin jos osalta, vaikka minikin tosi hyvä loppukirja muuten, mutta et siellä pelaa Pekka Jormakka just ykkös ja Reidenbach on sitten sentterinä, niin se ei oli vähän semmoinen, että ei olisi ehkä alkukaudesta voinut uskoakaan, tai ainakaan Reidenbachin tietenkään. No ei, mutta Reidenbachin taas hyvä reagointi, ja se oli pelikanssissa hyvä. Että, otan, niin, ja Pekka Jormakka niin niin sehän, oliko se viime kaudella se nousi nousisi rinkiin oliko se tryoutin kautta peräti ja sit, niin kuin, nyt nous, nousi kuitenkin ihan niin kuin, tonne, jopa niin kuin, tai no, mitä viime kaudellakin kuitenkin 21 tehopistettä jo niin kyllä se antoi ymmärtää että kyllä se on on tulossa tavallaan ja en... nyt 35 pistet ja pelikanssin piikki paikka itse asiassa Kyllä kyllä ja siirto varmasti vähän isommarhal tapparaan niin kuin huhut kertoo että... mm. Että tota, peli kanssa näköjään pakka vähän levimässä jälleen kerran, mutta tota niin, totta kai onhan, to, siis kyllä se pitää, pitää ymmärtää, että et siinä oli niin kun, haettiin varmaan niin kun, samalla tavalla kuin Justin Hodgman, oli vähän samantyyppinen haku. Ja tota niin lässistä jos puhutaan, niin lässi oli kuitenkin Sellefteossa, vai Sörtelissä kuitenkin, niin oli pelannut jo elitseerien kauden ja siellä pärjännyt ihan hyvin. Niin siitä tiesi jo jotakin, mutta sitten taas toi, niin toi Hodgmanin niin oli Oliko se, mitä se Nurminen kertoi että se oli soittanut soittanut sillekin hänen kontaktinsa kautta ja sitten tota, sieltä oli sanottu että no no helvetin lahjakas kaveri mutta ei oikeet ja mitä sitä saa. <tuh> mutta heistä tuli kuitenkin, kuitenkin täällä tähtiä ja sama toive oli totta kai varmaan Espositossa ja mutta ei lähtenyt. Mutta tota, no niin, mitä sano että pelikassi kaudesta niin, tota, no niin Onko mitään, mitä voisi sanoa, onnistumisiksi? No, eipä tos nyt tule mitään suuria onnistumisia mieleen. no, voisiko sanoa, että toi kuitenkin toi loppukausi, että se alku oli kuitenkin niin hirveä, Joo. että sieltä kuitenkin ponnisti ihan, ihan niin kuin millin päähän playoffeista melkein, niin... Sinänsä sääli on kyllä. No. Silloin no. tammikun kun tein silloin sen katsauksen ja pelikanssilla oli silloin jo tosi nouseva käyrä ja näytti selkeältä, että menee tepsi ohi heittämällä. Niin vielä siitäkin ennusteesta pystyisi parantamaan. Se piti olla 79 pistet apatialalla niin 86 pisti. nyt sitten oli lopullinen. Niin mm. Ei 83 laaja. Kumminkin pääsi kuitenkin sen riman yli, että koko aika vaan parantaa, mutta Osa syynä oli tuo ässät sitten, tota, no niin, että kyllä se, se... muut lähtee vielä mm, kovempaa edes pois. Kyllä joo, ja sitten tota, pelikanssilla, niin mä muistan silloin, kun toi oli, oli Turussa, oli tepässä pelikanssipeli, ja Suikkainen sanoi sitä lehdistilaisuudessa silloin, että, et, tota, no, että et, eih, mihin, mit, mitäs me tässä luovutettaisiin, että katsotaan tämä loppuu saakka, ja silloin mietin, että no joo, että jos näistä kaarista joukkoista pitää valita, niin kyllä se tuntuu, että Tuntuu, että se pelikansu on se, joka, jonka peli näyttää siltä, että, ne vo, että niillä on niin kuin ihan aito, aito usko ja aito yritys sinne vielä. Et kauheita puristamista se hyökkäyspelikin oli, mutta se nyt ymmärtää, kun alkukausi oli ja Ehkä kavereita vähän liian rooleissa, tai ajattelee Timo ja Ilkka Pikkarainen esimerkkinä. Niin mm. Heistä odotettiin varmasti paljon, mitä saatiin. Kyllä, ja sitten maalivahti ongelmat Lokkautin aikaan. No, ensin kävi 10 peliä ja Pavellekki vielä päällä muutamia peliä. Niin. Silläkään sarallein vähän harmaat keskialueet oli peliä kanssilla silloin. Joo, toisaalta Myllyniä, mikä vii tutoskääntymässä, senkin oli kyllä taas ihan loistava maalivahti. Mm, joo, tässä lopussa oli ihan yllättävänä. Vähän samalla tavalla kuin Engreenikin on, oli tavallaan... Pystyisi olemaan ehkä pikkasen niinku maaleja päästävänkin joukkueen. Peskarina niinku hyvillä prosenteilla. Kyllä. Tota noi, mitä sitten olette mieltä? Heitetään just pallo Jussille toista, että mitä. Että himmentääkö tämä niin kai suikkasen sädekehää lainkaan tämmöinen? Hän, hän nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa SM-liikassa epäonnistui. No. Vai epäonnistuiko hän? <hämmen> niin, tietenkään en. Jos at... Työkalut on, mitä on, niin sitä välttämättä siinä hyväkään rakentaa ja onnistu. <lacht> mä en tuota, eoh, en tämän tietenkään voi olla vaikuttamatta, mutta en mä nyt sanoisi, että tämän kannattaisi suikkase mihinkään työkkärin toimistoon lähteä katsoa muita hommia. Tämä <lacht> ehkä vähän kulunut, sanotaan, että aina ei voi onnistua, aina ei voi voittaa, mä, Uskosin, että tämä voisi olla enemmänkin vaan hyvä asia että sitä varmaan tämän kauden jälkeen vituttaa niin paljon, että ensi kaudella sitten aivan, aivan toinen meininki. Eli Turun turilla tavataan? Mm, Toivottavasti ei. <laughs> niin. Toisaalta pitää ottaa realiteetit kanssa huomioon, Peli oli yllättäen jo viime vuonna. Eihän sitä ennen, niin Nost. pelikanssilla oli viimeisen kymmenen vuoden aikaa niin kaksi äälipelejäri sijoitusta. No joo, jos tota kautta lähtee katsoa, mutta sitten tässä joukko oli mun mielestä paperilla parempi kuin Tepsin mestarijoukkue vuotta, tai 2010, kun mm -hmm. katsoi sitä roolitusta ja muuta. sillä oli herra Jumala Tero Koskiranta oli lähtökohtainen nelosentteri. Niin se on, se on aika kova joukkue siinä kohtaa. Niin. oli myös siltavalmointa, jos siihen mestarijoukkueen Tepsin vertaan, niin oli alusta mielessä. Sama henkinen joukkue että teki paljon maaleja ja päästi paljon maaleja. Mikä on mun mielestä ainakin ihan se yleensä menevää kiekkoa, Sinänsä ihan jees, jos suikkaisen perässä seuraa sellainenkin, niin Joo. kyllä mä otan ja kato jos niitä voittoa tulee enemmän kuitenkin. Mut se on, tää on mielenkiintoinen kysymys, tämä sadekehä homma sen takia, että kun se, nyt varsinkin kun, kun se julkinen salaisuus nyt tuntuu olevan, että hän Turkuun palaa, niin... Tota noin, niin Mä veikkään, että tämä saattaa olla, tai toivon ainakin, että kun nyt noet, että ehkä häntä, häntä nyt ei. Tai odotukset pysyisivät jotenkin maltillisempana. Että ei nyt ehkä odota, että se ihan nyt vaan ihan tuosta aurajoen vetten päällä kävelee. Nyt mm. se nyt ehkä rakentaa sillä siihen sitten, mutta tota on no, niin. Pelikans palaa nyt sitten kaikkien tietojen mukaan, niin Hannu Aravira-aikaa. Mitä ajatuksia tämä herättää teissä? Pehmeät kädet ja <laughs> Kyllä, kausiennakoista tuttu. Eh, <köhön> mutta, tota, niin. Mitä minulle tulee ensimmäisenä mieleen? Hannu Aravirrasta. Se oli ihan täysin piatorajaktio. <köhön> tota... No vi ei Aravirta nyt huonosti kärpissä ole sinänsä vetänyt. Ja, no, ja, tota... Noin kallis joukkue siellä seittämän kaksi kertaa peräkkäin, Niin hyvää on. No ei, pitkää oli. Pitkä oli ihan käden tuntomasti. Jotkut mennään ylöspäin, jotkut mennään alaspäinkin. Mutta tota, onhan se vähän on se vähän hajutoja ja mauta mun vieläkin. Että aika pitkään tuossa on ollut. Niin mielellään näkisi jotain uusiakin, mahdollisesti uusiakin nimiä ehkä välillä. Kyllä, mutta se on totta kai, ajattelen pelikanssi tämmöisen kauden jälkeen, niin se on varmaan Karnallekin helppo, helppo sikäli niin soittaa, että no, no, Aravirta oli täällä, Aravirta pärjäs, pitäisikö koittaa uudestaan. Niin se on, tuntuu, että se on semmonen, niin jotenkin se tuntuu vähän liian helpoltakin ratkaisulta, mutta sitten taas, että onko tässä kohtaa, niin, siis edellyttää, että nyt Aravirta sinne menee. Se on siis se voimakkain huhu, ja sitä pidetään, hevosmiehet pitävät varmana, niin, tota, niin, niin, niin se on mielenkiintoista nähdä, että saa Aravirta tosi mitään suurta muutosta aikaiseksi. Siis, mä oon, oon tässä miettinyt tota kärppieni. niin. niin Kärpistäkin, niin en mä tiedä, ehkä Aravirta sikäli, niin, niin kun ehkä joku kärpä tarttisi just jotain niin tyyliä, just semmoista, semmoista potkua perselle, mitä suikkanaan to Tepsille silloin aikana. Niin, ehkä Aravirta, jos siihen sitten taas, niin Aravirta tulee nyt taas vähän jälkeen sen, kun se alharja on saavutettu. Niin, niin, jotenkin... Araviralla on näköjään taipumusta palataan rikospaikalle. No näköjään, mutta mä, jotenkin, niin mä, oon, mä oon menettänyt vähän uskoni aravirtaa jo oikeastaan vuosia sitten, ja nyt niin kuin nämä viime vuodet vaan vahvistaa sitä. Et en, en tiedä. On hankala kuvitella, että et, eh, onko tämä sitten se lahtelaisen kiekko taso, et et, ne on tos sitten, pelaa niinku sijoista, mitä sanois 9-13. Mm. Ainakin joukkueen pitää parantua huomattavasti, että siinä kuitenkin jää sitten tommoisia hyviä palasia, niin <köhö> siellä on kuitenkin sitten taas niinku, niinku vaaraa sinne jäämässä käsittääkseni, ja sitten on... Janne oli on, onnistui tällä kaudella aika hyvin, ja, ja tämmöisiä niinku kavereita, sinne kuitenkin jää vielä, mutta sitten taas heti niinku katsotaan, niin Seikola lähtee... <köhö> Latvala varmaan lopettaa. No joo, mä en tiedä, Latvalla varmaan lopettaa kun se menee hautaa, mutta tota... <löntilä> sitten on Mitä näytän tuon. Niin, Seikolla lähtee, sitten jormakka on lähdös, Reidenpahituski jatkaa. Aika haastavaa, mutta tota. Tuo joukkueen kasaamista puhuttiinkin jo, että kyllä se meni aika perseelle joka, joka tasolla. Ja sitten melkoinen pelaajaralli. Mun mielestä karmein oikeastaan mitä kuuli oli tämä, että pelikansankin Jesse Niinimää. Niin, niin ilmeisesti Mika Saarinen marsitti sen koppi ja Kai Suikkanen kuuli se ensimmäisen kerran, kun se tuli kassiolalla koppi. Jos tämä pitää paikkaansa, niin se on hyvä hyvää kerros siitä, että mitä, siellä, mitä siellä puuhastellaan. Mm. Katsin muuten tosiaan just veikkaajasta kanssa, että täällä on ilmoitettu Seikolan sopimuksessa 2014. Se on kuitenkin vissi sit mahdollista ostaa pois sitten sieltä. Ei, se on väärin kirjoitettu. Se oli, se oli tämä kausi ja siinä oli optio ensi kaudesta. Mitä... Ai, ah, niin, näin, joo, näissä, ei näissä ole muutenkaan kerrottu näistä optioista kyllä. Ei, mutta no, niin, joka tapauksessa tänään, tänään se uutisoitiin. Ei joo. tosin, ei, ei tosin kenen palosuura vahvistamana, mutta kuitenkin. Niin, kuinka paljon niin, siis Pasi Nurmisen lähtö on vaikuttanut siihen? Että lähti kuitenkin maalivahtivalmentaja ja iso niin kuin, boosteri sieltä taustalta. Niin, niin onko tämä osoitus myös siitä, että, että kuin tärkeä rooli nurmisella oli? Mitä luulette? Kyllä mun mielestä Nurmisella oli aika iso rooli, että se henkilöityi aika paljon mun mielestä peli kanssa, ainakin meikäläisen silmissä suikkainen Nurminen yhdistelmään, että onhan Nurminen on se valmentajana on kyllä hyvä ja sitten että se sieltä lähti niin onhan se tietysti siitä sitten taso laskenut. Mm. Ja Suikkanen, Nurminen pari mun mielestä loi myös sen äijämaineen. Muistan no. ne mainoksetkin, missä oli näitä. Muisteltiin, joo. Muisteltiin Jumbo näipä, ja tällaisia, joo. taistelevaa pelikaania. Niin nimenomaan nyt kun tuta, niin araverta tulee, niin mun mielestä mun silmissä on ihan täyttää päinvastaisesta kuvaa, mitä sitten katsojille, <hysy> mitä on se, Lahden iskuareena iltaa, niin... <hysy> Kyllä. Se ei ole ainakaan mitään lumivankkurin vetämistä ilman luistimi. <laughs> Eli oikeastaan näistä kahdesta porukasta voisi tässä kohtaa varmaan sanoa melkein sen, että jos tota, no, niin paljon asioita pitää muuttua tai muuten melkein keskustellaan samassa kohtaa näistä, näistä samoista joukkueista ensi kaudellakin. siinä on varmaan, tuntuu toi, että jos Aravirta tulee sinne, niin siinä on, kotajuttu, että Suikkainen lähtee menemään, niistä, että ketä on vapaana, Aravirta, no se piti mennä ainakin liigassa, niin jos tätä pidetään, että otetaan tuommoinen torjuntavoitto tavallaan siinä, että joku valmentaja, joka estää sen, että ei päädytä ihan viimeiseksi ainakaan. Kyllä, siis toi, toi, toi, toi pelikanssi viime kausi oikeastaan aika hyvä esimerkki myös siitä, että, ja samalla tavalla niin kuin voi sanoa, että tota, no niin, ää, Tepsin 2010 ja nyt kun katsoo mitä IFK tällä kaudella meni, niin ehkä jopa mestaruus oli semmoinen, että, että sitä, niin kuin, no IFK oli ehkä pitkän se projektin tulos, mutta että, Tepsi ja peli on aika hyviä esimerkkejä siitä, että tota, et, et miten niin kuin tähdet, vaan, tähdet osuu kohdilleen, saadaan just oikeita jätkät oikeisiin ruutuihin ja, ja sitten sen jälkeen niin kuin homma jo ihan palasiksi. Ja sitten taas ollaan, ollaan tässä tilanteessa, jotenkin semmonen, se henki on vähän hävinnyt. Ja... Saa katsoa, miten... miltä, miltä Lahden kiekko näyttää. Tota noin. Mennään säälipareihin. Ensimmäisenä kärpät vastaan lukko, eli 7 vastaan kymmenen. Runkosarjan lopussa voidaan varmaan sanoa, että kummallakin aika laskeva trendi oli siinä kohtaa. ei oikeastaan kummallakaan tämä maaliskuu mennyt kovin putkeet. Siellä Kärpillä, on Kärpillä, maaliskuusta maaliskuusta tappio, tappio varsinaisen peliä ja sitten on tasapelejä loput kolme. Ja taas sitten mm. lukolla, niin Viisi ottelua joista yksi voitto. Hmm. Ei, se, ei se lukollakaan. Niin... Mä ajattelin lukkoa itse asiassa, että suurin suurimpana haastajana vielä tuossa helmikuun puolella. Tota, lopulta vajoi siellä kymmenen ja on onnistunut Playfest kuitenkaan pelaamaan Mutta tota, Näillä sijojana kuitenkin on. Niin, niin, mikä teidän mielestä, niin sanotaan niin kummaltakin porukalta se suuri vahvuus. Molemmilla on mun mielestä potentiaalinen huippuykkösketju. Asevedo nousi tässä loppukaudella. Olisi varmaan voittanut pistepörssiin matkavaa vähän loppukesken, koska Haataja on tällä hetkellä pikkasen hyytynyt. Et kärpii sitten Haataja kähkönen um, ja Tämä riska oli yllättävän hyvä. Tää riska, ja, tota, no, niin, Tiemuun nurmikuun he pelaavat Asevedon kanssa, se ketju on myös ollut jäljijäkeestä parhaimmillaan. Myös HPK vastaan, ne niin Asevedo ei pysäyttänyt mikään näin viimeisellä kierroksella. Sitten tulee tasanna sarja kylläkin. Mä vähän tota, no, niin ajattelen kylläkin, että Lukoilla on kuitenkin hiukan hyöty siitä, että kun siinä oli se vahva nousu yleensäkin näihin. Kävi, se kävi siellä jossain viiden, kuuden sijoituksen pintaan, ja se tuli pieni nopea tiputus, mutta Kärpillä on ollut nyt pikkasen sellainen, että se on ollut vähän niin kuin mun mielestä näkymättöminsa. Et, että Lukola on tosiaan kyllä hyvä paikka iskeä. Kyllä silkas tuntuu, ja se totta kai, että niin, ajatella, vahvuut, niin se on... Sitten taas kuitenkin se Duffan lätkä on sellaista, että jos Duffa saa nyt jollain ilvelä niin kuin taas vedettyä suitset tiukalle ja vedettyä luukut kiinni, ja aseveron ketju pistää vastaiskuista pusseja, ni se on paha vastus, vehhainen syttyy siellä vielä, niin kyllä se kuitenkin... Juursinakin hyvä vai, pakki ylivoimaa, sekin oli loistava hakuusi lopulta. Kyllä, kyllä. No se nyt oli aika nimimies lopulta, niin, niin se on, ei, ei yllätä, että se onnistu Mutta tuota, no, niin, melkein sanoisin, että se on, se on lukolla kuitenkin, niin on se... On se sitten taas niinku, mä sanoisin, että se suuri vahvuus on kuitenkin fehanen, jos se vaan syttyy liekkeihin, plus sitten tota no, niin se ketju kanssa. No. Mutta tota noin, niin kärpillä, jaa, kärpillä on kyllä, mä en oikein tiedä mitä mä sanoisin, että, että nyt paklundi on vissiin parantanut, mutta onko kärpien suuri vahvuus sitten taas se, että siellä on kuitenkin löytyy kokemus pirustisien joukkueesta, mutta tota, onks tästä niinku, siis mulla on kärpistä niin semmoinen maha täynnäolo. Että siellä on vähän niin kuin nämä kärkijäjät, on, niin on vähän menneen talveen lumi kaikki. Mm. Niin, niin totta, mm. totta kai, jos sulla on liikan paras maalintekijä Haataja siellä, niin, niin se on aina, aina vahvuus. Niin kyllä mä Haataja sanoisin siihen kohtaan. Mitä Jussilta? Öö, no mä olisin itse tässä, kun olen pohtinut, että kumpi, kumpi tässä nyt on niin Tämä lukko on mun mielestä se, että justin se aseveron mukana lukko seisoo tai kaatuu. Et se on mun mielestä aika lailla, hei, henki löytyy tää lukon kannalta. Haatailla, niin, se on tosiaan silleen tässä nyt viiteen viime peliin kolme pistettä. Ja, tota, kyllä mä, tietenkin se on ollut liikan paras maalintekijä, niin Tote, se tulee olla kyllä, tietysti asevera vastaa haata ja Tilanne, mutta siitä tuo paklundi miettii, että miten se tulee Sitten kestämään tämän paineen. Muistuttaa viime Kelan playoffin. Kyllä, paklundi suljaa aika rumasti siellä. Joo. Että jos mikäli käy samaa tavalla kuin viime vuonna, niin voivat alkaa jo katsoa, mistä löytyy parhaat rantalomat tällä hetkellä. <tos> Kyllä. Jos ajatellaan on heikkouksiin, heikkouksia, niin, niin, tota noin, niin mä sanoisin ehkä, että Kärpillä se suurin heikkous on se, että se on... Mä sanon, että se on ehkä kuitenkin enemmän sen ykköskenttässä varassa. Et, tota, no, niin ei, ei, luko, lukolla ei ole mitään niin se nimimiehiä sieltä tullut takaa, niin mikä tekee niitä maaleja, mutta siellä olisi taas niin just sitä, just tämmöisiä duffan tyk, dikkailemiä duunare, mikä mikä sitten taas yleensä no, kuitenkin näissä playoffeissa nousee ratkaiseviin rooleihin. Niin, niin mä luulen taas, että se on, ja sit mä ajattelen se ehkä niin, että ehkä se tota, no, niin kärppien ykkönen on Tuffan arsenaalilla se on helpompi, helpompi pimentää kuin mitä taas kärppien arsenaalilla on, on tuota, no, niin pimentää asevedonketju. Tota, sitten taas niin, niin Lukolla, niin, mikä se heikkous siinä sitten on, se on varmaan just taas se, että et ehkä, ehkä Kärpillä on enemmän semmoista sit taas, et, semmoista niin kuin ratkaisupotentiaalia siellä niin tämmöisiä sen, sen tyyppisiä pelaajia. Et se on sitten taas, niinku, että lähtee duunareitten vai taitopelaajien mukaan, niin se on toinen juttu. Et Kärpillä on kuitenkin näitä nuoria jätkiä, mitkä voi nousta esiin no. mm. Toisaalta on, he tota eivät no... kokeneet. Mä olin just sanomassa sitä, että nämä nuoret kaverit on, on rakenteeltaakin. että just näitä jotka ei pimenä muita pelaajia. Niin, niin. että se on sitä niinku Junttila, Donsko, niin kuin... Komulainen, niin heiltä odotetaan samaan aikaan pisteitä, samaan aikaan kun he ovat myös nuoria, eikä heillä ole sit playoff-kokemusta sinänsä kuitenkaan. Mut tota, ehkä niin paljon kuin Lukon vastaavilta kakkos- 3 kolmosketjilta löytyy. Joo, ei, ei, var, ei tota, se on. Niin, että se on ehkä just, että se... Duffalo Duffa on enemmän semmosia, millä se pystyy pimentämään sitä, mutta sitten taas Lukolta sitä, se ei ole sitä scoringia, että se olisi taas ehkä niinku enemmän, enemmän just kanssa nykkyskentänsä varassa. Jos on, että on vähän... Tuntuu, että tässä on joku looginen ristiriita, kun mä nyt Löydä kuin silmät menee kierroon, mutta... Tästä pitäisi piirtää kuvata alulle. <laughs> Myydä se etentä. Kyllä. Ennustetaan meidän nämä playoffsarat samalla tavalla kuin toi, mikä se on, Norakarma. Mikä se on? Se muija, joka pisti kuusi silloin joku lauantai tai sanai sen Helsingin jäänhallin kattoa ja ne oli oikein. Siis tulokset. Kuka vittu semmoinen on? Mä... Katso ihme, siis, tää, mikä hän, hän ei ole taikuri, vaan hän on tämmöinen mentalisti suomalainen aina. Hypnotisoija. <laughs> joo, se hypnotisoi just tämä Ilka <laughs> ja, okay, Joo, okei, joo, kiitos, ei mua kiinnosta. Mutta. <laughs> Kyllä me ei ihan vanha kun on emme Emil muutakaan ole. Mutta tota noi, millaista on niinku odotukset ottelun se Miika, Miika, sä veikkailit tasasta sarjaa, mitä Jussi? Tasanen siitä tulee, että kyse kahdesta vuotostaan se on, niin se menee se kolmanteen perin. Okei, jo. onko sinä, Miiko, samaa mieltä tästä? Joo, mä luulen, että ensimmäisen vielä, mutta lukko pystyy taitaa loput kaksi. Okei, kyllä mä, tota, mä itse lähden siltä linjalta, että, että se, mä, en, mä en siihen paklundin luota, mä en myöskään luota, en luota kärppien kokeneeseen kalustoon, että, että no, niin jos se ne nuoret nousee esiin, niin kärpät on kusessa ja uskon, että tulevat olemaan. Mä en... Niin lähdetään suoraan veikkauksiin. Mä sanon, että Lukko jatkaa voitoin 2-0. Mm, voi Sitten on semmoinenkin pointti myös, että kärpäät ei ole tällä kaudella oikeastaan joutunut kertaakaan pelaamaan veitsikurvulla vielä. Tämä ensimmäinen tilanne ei ole ollut missään vaiheessa oikeastaan kuitenkaan niin kauhean uhattuna. Mm. Se on kuitenkin niin mukavoitunut ryhmä. Ja, siis, mä en ole kärpilt nähnyt semmoista... Missään kohtaa mä en ole nähnyt kärpiltä semmoista niin kuin samanlaista, mitä mä oon nähnyt Lukolta, kun ne on parhaimmillaan. Nyt on playoffeissa, ei ole mitään tarvi, ei mitään. Lukkokin on ihan alta vastaajaperiaatteessa, ne pääsee ihan paineetta tulemaan, ja ne, ne, vie, ne vie kärpät suoraan kahdessa. Mitä Jussi? Mm, lukko vie, sanotaan, että se vie siinä 2-1. Okay. Niin Miika sanoi, että se on se kärpät ensimmäisessä, mutta sitten se jälkeen Lukko tulee ja näyttää kaapin parka. Selvä. Mitä Miika oli? Miika oli sullut... Mulla oli just tämä vastaava 1-2-2 tavallaan. Jees. Eli kaikki, joilla sitä, että Lukko jatkaa. Te olette kolmen pelin miehiä, mä olen kahden pelin miehiä. Mennään tota noin, IFK saipasarjaa sen enempää. Niin mun IFK ei ole missään kohtaa kyllä vakiintunut. Saipa nyt totta kai voida jakaa suoraan kahteen toikaus. Että ensin alko oli, oli hyvä. Mm. Sitten tuli, se oli vähän niinku semmonen... Tota noin, Loppu oli vähän sellainen että Siinä tuli vähän tasa tasaantumista kuitenkin ja vähän jopa pientä nousua ehkä loppuun kohti. Joo, siinä meidän kysytään toisaaltaan käydä se, silloin kun saipa jakso tehtiin, niin se äh, pistettiin tämän aina pelkokuva siitä tippumisesta sinne yhden miten kerran Saipa oli käynyt. Ei ollut kaukana. Mä veikkaan, että tämä on kuitenkin paljon vaikeampia nostaa, kyllä kun tuo kärpät lukko jolla, jollain tavalla. Mulla on vähän semmonen. No, niin. fiilis kuitenkin, koska IFK saa minulta aina IFK-lisän, se saattaa syttyä, <laughs> no, vaikka meil... vaik, vaik tällä kaudella oikeasti on, niin, sanoit, niin aivan tässä ei ole kyllä kuul... perus-IFK. Tässä on kyllä paljon muuttui. tässä on julmetun määrä muuttui, kun vertaisin, me oltiin kaikki yksimielistä sitä, että lukko, lukko hoitaa tuon toisen, niin se on jännä, jännä kuulla tähän lopuksi, mitä, sit, mitä tästä ollaan mieltä, mutta tota, no niin, tuota, tuota, jos ajatellaan noita vahvuuksia, mitä joukkueilla on, niin Saipalon kuitenkin sitten taas se, että ne on nyt, no nyt ne saivat itse sinne playoffeihin. Nyt ei, en, huomista ei enää ole. Eli ne, ne pääsee, niin kuin siis, siis IFK onhan tässä, niin kuin nehän menettää kasvonsa ihan totaalisti, jos niillekin Saipalle häviää tässä näin. Mm. Niin, niin siis... IFK on myös näitä sääliplayaaritiputuksia vissiin, mutta tuntumalta enemmän kuin niistä ylipääsemisiä. Taitaa olla. Saipa tuota, no, no, no, ei menestynyt, mutta tuota, nyt, nyt olisi paikat kyllä mun mielestä. Paikkaa Näin. hurmokseen. Joo, toki sitten taas on se summa, ne on yksi näistä muuttuista ehdottomasti. Mutta sitten taas se ifk, IFK joukkue niin se ei ole tuntuu, että se ei saanut sitä kun se on ollut siis ihan piru epätasainen. Miten se aloitti? aloitti niin, että ne ei hävinnyt yhtään peliä. Sitten ne voitti Turussa vieraissa ensimmäisen pelin ja sen jälkeen ne hävisi sit taas kummassakin ihan tasaisesti. <laughs> Ja se ihme putkia. Mutta tota niin, en tiedä. IFK-vahvuus sitten on se, että kyllä siellä on kuitenkin tämmöisiä tosi rutinoituneita play-off-pelaajia. Sulla on pelto, siis sulla Söyderholmei. Kimmo Kuhta viimistä kertaa pelaamassa siellä. Arttu Luttinen on just kassi, No, on kokenut kaveri. Sitten tota niin, puolustuksessa on nyt, kun Lubert ja Varakas kin ainakin heitti viime kerroksella maaliin. Ja... Kyllä se niin on vähän niin kaikkea. Kyllä. Miten... On Somervuarta ja sitten nimenomaan nämä... Joakki Eriksson. Miten sieltä pohjoista tuulee? No, niin kuin mainitsit, niin toi... Tiefkin <köhö> rosteri, että siellä on just nämä rutinoituneet pelaat. Ne tietää, millaista on pelata tällaisessa tilanteessa. Mutta kuitenkin tuo, että... <köhö> kuitenkin, että kun... Nyt Saipa on ensimmäistä kertaa Monenkosvuoteen. se oli. 2005 on edes kerran Rage, Niin on semmonen kutina, että siellä hur, voisi saada se hurmoksen päälle. Että ne, mä veikkaan, että tämäkin tulee kyse kolmeen peliin, tämä sarja. Alright. Miten sitten näette näiden kahden porukan heikkouksiin? Mihin esimerkiksi Saipaan siske iskeä IFKssa ja toisinpäin. Niin. Tenkkapo! <tri> Niinpä. Tuossa on muuten... Nämä saipo ja HFK pelas vastakkain lauantaina Hivki V3-1. Joo, mutta tota on niin... En tiedä, vaikuttaako se tohon niin, tohon niin paljon kuitenkaan. Se on lisäpontta Saipalle tietysti. Mm. Ehkä, mutta... Tota. Mä, näin, mä en tiedä, onko tässä ottelusarjassa sinänsä, niin kuin totta kai on heikko, heikkoidot ja vahvuudet, mutta ne ei ole nyt niin kauhean selvät. mutta Se asia, mikä mun mielestä just on, just tää, että ne paineet. Ja Saipan pitäisi siihen, kun IFK on... Se on vähän nyt niin semmoinen muodoton kokonaisuus, mistä on vähän vaikea tarttua ja se pelaa välillä hyviä ja välillä huonosti ja Saipa voi ehkä pelata niitä, vähän sellainen Kyllä, niin. mä, mä vähän samaa kanssa mietin, että se olisi tota, no, niin aika mielenkiintoista nähdä, että siinä ensimmäisessä pelissä että Saipa vetää Nordicsella samanlaiseen aluun, mitä IFK yleensä vetää siellä eli ihan järjetön kaasupohjaa ja, ja tota, no, niin ajaa ne päätöseenestä läpi Tosi, no, aika, se Rangaistuksia siitä kuule Mitä? Tulee kyllä Kyllä tulee otteurangaistuksi kaikista taklaa, pitkin pelaajaa. Päätyy. Peltonen missä ei nyt vissiin vielä pelaakaan. No, no sitten. Tätä... Siellä on kuhta tilalla. Niin, niin, niin. Ei ketään välitä Kimmo Kuhdasta. Ei lopettaa muutenkin, mitä väliä sille nä. Niin, <laughs> Se ei ole tehnyt hattotemppuun, ennen sinä Harva meistä on. Mutta tota no niin... Se. Öö, niin, se olisi tää tota, noin. Niin, Tossa strategiassa ehkä olisi se vaara, että sit jos sä suututat IFK:n sillä kotihaalissa, niin sitten saattaa tulla aika rumaa kyytiin, mutta. Et ehkä tota, no, niin, Tavallaan, jos ajattelee Saipan kannalta sitä, niin paras varmaan olisi se, että. Että IFK, niinku, sa, IFK niinku, ei vaan enää syttyisi. Ja Saipa pääsisi niinku, siis, rimpuilis mukana ja ottaisi niinku, se niukka voi, ni, voito siitä alkuun ja sitten tää tota, noin niin kisapuistossa. Mm. Samantien pääse iskemään, mutta tää tota, on no niin. Tää on kyllä hankala, tämä on kyllä hankala sarja, kun siis kummallakin on, on niitä, että kun ei. Saipa ei ole mikään maailman kädelisin joukkue. IFK sitten tässä on käsiä, mutta onko siellä oikein kiinnostusta. Niin. Mm. Että tää tota, on no niin, siis tää on just, että. Jos ajatellaan niin pelkästään halun tasolla, niin mä uskon, että Saipa haluaa sitä kyllä enemmän, ihan taatusti. Mutta sitten taas, että tota, no niin, tää on niin. Sitä ajatellaan, mitä valmennuspuolella summanen vastaan, tirkkone. Niin, niin sit taas, niin mun on hankala kuvitella, että se kauheasti ahikoo <kauhe> tästä häviötä ottaa. Että mm. se jos, sitten jos Saipa onnistuu, onnistuu ottaa homma haltuun, ja sitten miten summanen käsittelee sen tilanteen, että kestääkö sillä kasetti vai meneekö koko homma aivan, aivan puihin sitten sillä, että. No siis on tässä vihdepotentiaalia kyllä ihan taatusti. Mm. Mm. Pari sopivaa vihellystä siihen, niin että niitä lehdistä. <tulut> <tulut> Joo, siinä on sum, summanen riehu ja vieressä on Pekka Tirkkonen mies, joka ei krematoriossa. Niin tota, <tulut> se on varmaan aika mielenkiintoinen kontrasti siinä. Sitten Pekka kuuntelee vaan posket punosena kuin toinen räyhää siinä. <tulut> Kyllä mä ainakin henkilökohtaisesti toivon, että tosiaan kattelin tässä näitä runkosarjasta tapahtuneen pelejäni. Niin. 18. päivä syyskuuta, niin Saipa on voittanut tuota, no, niin, niin 6-2, niin se voisi toista, semmoinen, semmoinen niin 6-2-ilottelu, olisi mm. mun mieleen. No, mä vähän luulen, että tässä on, on saman samantyyppiseen kuin tuota, no, niin silloin 2010, kun jokerit oli, oli siellä sääleissä, ja tuota, no, niin jortikka oli tullut kesken sisään, niin totta kai kauheat meritit valmentajilla, mutta ei, koska, ei saanut sitä oikeastaan peli rullaamaan. Ja vähän saman tyyppistä muutenkin, että hankitaan niin kalliita ajia, jotka sitten sovi pakkaa. Niin siellä on vähän sama ollut tämä, nää, tämä Elkinsit ja mitä Perro, joka vihdoinkin toipuja. Niin eikä ollut sitä että Siellä on edelleen Joakki on ykkössentterinä käsittääkseni Pyörinnyt Markus Graan on totta kai hyvää taustatukea. Mut. Mut, tota, no niin, jotenkin tuntuu, että IFK on niin pahas käymistilassa, että et, et kuitenkin Saipal on se pelillinen selkänoja siellä. Niin, niin kyllä mä annan pienen edun Saipalle tässä, Mitä te, mit, miten te näette, minne suuntaan tämä lähtee kaatumaan? Kyllä mä näen samaa tavalla, että tässä on se pieni etu, se on rannassa tässä sarjassa. Kuin suurta roolia ensimmäinen peli näyttelee tässä sarjassa? No jos sanotaan seurannan golja tiputtaa sitten Davidin niin saipa voi käydä hyvin kylmät olen samaa mieltä, että se pitäisi ryöstö ottaa heti ensimmäisessä pelissä Nordikselta, mutta se on, on täysin otettavissa mun mielestä. On, on ei ei tämä IFK ole niin hyvä kuin mitä. Se, siis, kun niin, se oli hyvä, sanottu, tuo IFK lisää, niin, niin. Ei se ole. Niin. Ähtävä. Ei, ei, ei siellä oikein se on, ole oikeasti joo, mutta se, se, että se niin, on myytti se, tässä tapauksessa. Se, että, tämän takia tämä sarja on piruhankala ennustaa, koska tata, no, niin on. On kuitenkin niin, kun tämä ei ehdi kehittymäänkään tämä sarja, pitkälle, tämä on nopea rykäsy. Ja sitten taas kuitenkin kummassakin porukoissa on, on sitä muuttujaa siellä. Että on Saipalun maalivahdit, että onko se viikmani pystyykö se ottamaan, ottamaan ne torjunat sieltä kiinni. No okei, okay, ortio orti maalivahti. Tai siis jfk myötä on paljon vakaampi, mutta sitten taas, et Saaks summan sen joukkojen potkittuu hereille. Ehkä kyllä siinä on, että onko siinä pelissä sitä punaista lankaa sitten ollenkaan mitä Saipal sitten taas on, niin lyödään Mä sanon, että tällä kaudella ei sääle ja pelata kummassakaan kolmeen otteluun, että Saipa onnistuu ryöstöretkellä ja ottaa kisapuistosta toissa pelissä, pelissä ruunun ja jatkaa puoliväli eriin. Saipa kahdella, kahdella voitolla jatko. Joo, mulle Saipa kanssa jatkoa tasamiehisen ja spartalaisuuden ja sitten sillä empatialisella. Niin. Mutta Saipa, Saipa häviää kylläkin kotona, että että sä ottais vai? Joo. Aika jännä. Mm. Mullakin tuli tämä, että samanlainen asetelma mieleen, että oottelut menee Saipa, hoidatkoon Saipa. Me ollaan juuri sitä aina yllättävää yksi mielesi. Me ollaan <laughs> kyllä. No. Tai tänään. Mun tekisi mieli, tekisi mieli ihan vittuttani vaihtaa ifk 2.0-tä sarjaa. Ollaan samaa mieltä näistä asioista. <laughs> No ei, mutta näin se menee. Raiteen pakki jos sitä mieltä, että Lukko ja Saipa menee ja, totano, niin Se olisi totta kai hienoa, että altavastajat vie, mutta totano, niin jotenkin, niin kun, jos se nyt oikein, oikein tässä kiteyttäisiin, niin, niin vaikka ne on alempana sarjataulukossa, niin niissä on kuitenkin mun mielestä enemmän sitä semmoista niin kuin meininkiä, millä playoffit voitetaan. Väriä pitää olla. Näyttämisen halu. Kyllä, niin sitä nimenomaan. Okei, sillä mennään niin, hieman... Hieman yli tuntiin mentiin, mutta tuota, no, niin ei se mitään. Menkää se, se juhlajakson piikkiin tällä kertaa. <laughs> ei me viimeksi tarvitse yhä tuntiin päästä, mutta tuota, no, niin. aina täytyy yrittää, mutta seuraavalla kerralla niin ollaankin sitten hetkinen. Ollaanko sitten jo puoliväliä tunne? Taitetaan muuten olla. Mm. Kyllä, Eli puoliväliäärä tunnelmissa ollaan, silloin kaikki neljä sarjaa käydään läpi ja sitten, tuota, no niin, käydään siinä, ehkä tätä kertaa vähän nopeammin, niin käydään noin sääleistä pudonneet joukkoet läpi, koska tossa, niitä, tossa niistä puhuttiin jo Noissa sarjojen yhteydessä, niin, niin käydään, käydään ne läpi vielä kuitenkin siinä nopeasti ja sitten, sitten taas ennustushommiin. Mutta tämä tältä erää, katsotaan kuinka sääleissä käy ja kuinka väärä sitä olla. Kiitoksia, hyvää herra tästä. Kiitos. Ei, Ei, munatonta kiehkoa. Kyllä, tässä Suossa nyt on koko seuraaja. Meidän pitää niinku yhdessä hakessa tukea pohjaa ja ponnistaa sieltä. Jotain ratkaisuja on löydettävä ja kyllä tämä niinku joukkueista lähtee. Ätii, ne, te, te, te, te, te. Ei ole kivaa katsottavaa täällä. Ei oo, ei oo. <lustus> <lustus> Mutta mies kestää tämän. Niin. Arvaa, turkulaisena. <lustus> In this league it's not possible to speak about referees. That's is penalty. And I am not so rich man that I can say something. Satan, Jorma. 0 plus nolla on nolla. You understand what I mean? Satan, nolla. <laughs> Lasko siniviimaa. Satan, perseen heiko edes takas. y heittää vähän vettä, kun ongelmasti ja menee opi. Järvinen, Järvinen antaa Hirsimäelle maharisuuden ja nyt tulee lähti liikkuvatta. Mikäläinen voi olla sillä on pommin varmasti Kiinan keisari. Heittäkää vähän nimiä, ketä siellä on. Jaloo, ja Pilluhattune.